15. fejezet December 7. 2. 16. 12. A 26. és 30. utca közti rövid bicikliút is esélyt adott arra, hogy kitisztuljon a feje. A felhőkarcolóban tett látogatása talán nem járt kézzelfogható eredménnyel, de legalább segített kidolgozni egy új tervet, amelynek első lépéseként találkozni akart, Ronald Kavanoval, vagy, ahogy láthatóan mindenki ismerte, Ronnival. Ha bármilyen okból nem csípné el a sürgősségin, telefonom még mindig felhívhatja. Tapasztalata és ösztöne azt súgta, hogy ha nem tudja, mi az, amit nem tud, legjobb személyesen találkozni minden érintettel, akinek a viselkedése és gesztusai sokszor a szavaknál is többet mondanak. Így vagy úgy, de feltétlenül beszélni akart a férfival. Miután végre átváltott a lámpa, keresztezte az első sugárutat, és nekivágott a harmincadik utcának, balján az iói épületével. Miután befordult az intézet sprinter furgonjai közt, kiszúrt valamit, amire nem számított, egy jeltelen fekete sevi malibút, amiben Lú Szoldánó autójára ismert. Viszonylag gyakran találkoztak Lúval, de napjában kétszer, csak ritkán. Leszállt a nyeregből és gyalog folytatta az utat, hogy a kocsi mellett újra megtorpanjon. Nem találta üresen. Lú hátrabukott fejjel és tátott szájjal ült a kormánynál, szemlátomást mélyen aludt. A felbukkanása talán meglepte, de a szúnyókálása cseppet sem. A férfi két végén égette a gyertyát. Különösen az olyan éjszakai gyilkosságok idején, mint a szíten ügy, ezért minden kínálkozó alkalmat felhasznált a pihenésre. Ahelyett, hogy felébresztette volna, bevitte és lekötötte a kerékpárját. Ezután tért csak vissza az utcára, abban a tudatban, hogy Lú néha egész hirtelen tér magához, és azt sem tudja, hol van, viszont készen a közelharcra, Óvatosan kocogtatta meg a vezető felőli ablakot. Amikor Lú nem moccant, valamivel erélyesebben kopogott. Végül már öklével döngette az üveget, amíg el nem érte a kívánt hatást. Lú kihúzta magát, és hunyorgott kicsit, mielőtt kinyitotta az ajtót. – Milyen évet írunk? – próbálta elviccelni a helyzetet. – Bocs! A biztonsági őr mondta, hogy épp elkerültük egymást. Ezért kihasználtam az alkalmat egy kis kummantásra. Most mondd, hát nem vagyok szerencsés, tette fel a költői kérdést Jack. Ritka megtiszteltetés, hogy egy nap kétszer is látlak. Tudom, muszáj beszélnünk, felmerült valami. És pedig? Kell egy-két perc, hogy elmagyarázzam, feleltelú. Nincs kedved behívni az irodádba? Légy a vendégem, Jack a hátsó bejárat felé mutatott. Ahogy felfelé tartottak, a csigalassú felvonóval, lú hangosan ásítozott, csücsörített az ajkaival, és megjegyezte, hogy már rég nem érezte magát ennyire fáratnak. Megvan egy napja is. Jack tudóan nevetett. Odabent az irodában, miután mindketten lerázták magukról a kabátjukat, Jack a barátja felé lökte az egyik gurulós széket, Lú elkapta és megperdítette, hogy fordítva ráüljön, és a háttámlán nyugtassa karjait. Jack az ellalakú íróasztal rövidebb szárához ült, és ölébe ejtette kezeit, aztán várakozó pillantást vetett Lúra. Barátja, mintha nem lett volna a megszokott önmaga, ami felkeltette az érdeklődését. Szóval, mi az? biztatta. Lú megköszörülte a torkát, és azt kérdezte, gondolkodott-e már az ügyön, amit aznap reggel kísért figyelemmel. – A Seaton ügyre gondolsz? – ráncolta a homlokát Jack. – Ne, még nem, hogy őszinte legyek, csak szó esete jár a fejemben. Miért, kérded? – Van egy fejlemény, amiről szerintem neked is tudnod kell. – Valóban? – élénkült fel Jack. – Mi lenne az? Előkerült egy búcsú levél. Ez komoly? Erre tényleg nem számított. Mint sokat látott törvényszéki patológus, egyetlen pillanatig sem kételkedett abban, hogy emberölés történt. A lövedék röppájája alapján szinte lehetetlennek tűnt, hogy Sharon Seaton önkezével vetett véget az életének. Most megleptél? El kell ismernem. Hitelesítették már? Igen, bár csak előzetesen egy grafológus a laborban. Miért nem került elő korábban? A feleség határidőnaplójában találták meg. Ki csoda? A férj, Paul Seaton. Te is láttad? Igen, láttam, bólintott lú. Számomra hitelesnek tűnt. Kiderült, hogy Sharon Seaton... Szinte egész életében depressziótól szenvedett, már kamaszkorától kezelték ezzel a betegséggel, kismillió gyógyszert szedett, amiket az orvosok folyton variáltak. A terhességgel már végképp nem tudott megbirkózni, legalábbis a búcsú levele szerint. Paul kitart amellett, hogy nem tudott a terhességéről. Csak azt tudta, hogy Sharon depressziója mostanában látványosan súlyosbodott, és már orvoshoz sem akart járni, emiatt rengeteget veszekedtek, ezért aludt annyit a vendégszobában. — Azért ez rendesen megkavarja a dolgokat, ismerte el Jack. — Nem mondod, sóhajtott fellú. Inkább arra lennék kíváncsi, hogy ez az új értesülés mennyiben befolyásolja a halál okáról és módjáról alkotott szakmai véleményedet. Úgy látszik, minden ezen áll vagy bukik. Nos, nem igazán, Jack felnyögött magában. Törvényszéki szempontból és a feltárt bizonyítékok fényében továbbra is emberölésről van szó, nem öngyilkosságról. A kialakult helyzet hosszas jogi procedúrával fenyegetett, amiről újra eszébe jutott, mennyire utálja a tárgyalásokat. A védőügyvéd nyilván kérni fog egy második boncolást, ment tovább Luke. Van ellene kifogásod? Miért lenne? Minden joga megvan hozzá. Az az érzésem, hogy te is örülnél, ha felmentenék ezt a Paul Persze, vallotta Belú, de csak ha nem ő követte el. Ha nincs nyoma behatolásnak, akkor ő tette, vagy egy bűntársa, jelentette ki Jack. Az egyetlen másik lehetőség, hogy a feleséggel egyetértésben cselekedett. Talán azt gondolta, hogy így lesz neki a legjobb, ha már ő képtelen meghúzni a ravaszt. Lúk keserű nevetés kíséretében legyintett. Kreatív ötlet elismerem, de nem életképes. Az én szemszögemből ez is egy lehetőség, bármi valószínűtlen is. Ami engem illet, gyilkosságként zárom le az ügyet. búcsúlevél ide vagy oda, bocs haver. Nem gond, tedd, amit tenned kell. Csak reméltem, hogy a búcsú levél változtat a dolgon. Oké, lépjünk tovább, amíg még ébren vagyok. Mi a helyzet azzal a passzéró ügyjel? Reggel már ott tartottál, hogy a férjet gyanúsítottad. Örömmel tudatom, hogy időközben letettem erről. Jack felvillantott egy önironikus mosolyt. Ezzel együtt. Továbbra sem értek semmit. Hiába végeztem el a boncolást, nem ismerem a halálmechanizmusát, és ha lehetséges, még jobban össze vagyok zavarodva, mint amikor reggel beszéltünk. Bevallom, de csak kizárólag neked, hogy még a Menhetten Memorialbe is elmentem, hát ha találok valamit. Beszéltem a dokival, aki az újraélesztést végző csapatot vezette, és néhány másik emberrel. Aj jaj, nyögött fellú. Jól érzékelem, hogy mégiscsak detektíves git játszol. Te is tudod, hogy nem volt ott semmi keresni valód. Tudom, hogy sokan nem néznék jó szemmel, ismerte el Jack bűntudatos mosolyjal, különben sincs rá semmi szükség, ilyen rátermett orvosnyomozók mellett történetesen, közvetlenül a nagyfőnöktől tudom, mennyire helyteleníti az ilyesmit. Akkor remélhetőleg nem beszélsz erről a nagyfőnöknek. Különben is egy nyomozásban az a veszélyes rész, amikor arra kerül a sor, hogy kitette. Én pedig teljesen leragadtam a hogyannál. Ha megvan a hogyan, és már a ki következik, te leszel az első, akinek elmondom. Oké, okay. hagyjuk ezt a szőrszálhasogatást. Ha van odakint egy ki, akkor biztosan nem nézi jó szemmel, ha a hogyan boncolgatod, nekem elhiheted. Szent ég! Hogyan engedhettem idáig fajulni a dolgokat? Még csak beszélnünk se szabadna erről. A saját érdekedben most is azt tanácsolom, Tudd a helyed, és tartsd magad távol az MMK-tól. Ha elfelejtetted volna a múltkor is, én mentettem meg a segged. Amellett tudom, hogy van épp elég munkád enélkül is. Inkább hagyjuk ezt az egészet. Mostanában csak az jár a fejemben, amit reggel mondtál Loriról, A kölykökről és az anyósodról. Ha akarsz egy jó tanácsot, az anyák mindig jobban tudják, mi kell a kölyköknek. Beléjük van kódolva. A helyetben nem ellenkeznék. – Könnyű azt mondani, – horkant fel Jack. – Nem neked kell együtt élned azzal, hogy Lori teljesen átvette ezt a főnök tempót, és kezdi hazahozni a megszoksz vagy megszöksz attitűdöt. Kíváncsi lennék, te hogyan állnád meg szónélkül. – Jó. Erről nyilván nem tudok semmit, elismerem, hogy tényleg nem lehet könnyű. Máskülönben igazad van. Megfogadom a tanácsodat, és hagyom, hogy az otthoni dolgok a maguk útján haladjanak. Legalább ennyi haszna van ennek a szúpasszéró ügynek, hogy lefoglalom magam valamivel. Lú már távozni készült, mikor Jack telefonja megszólalt. Amikor vetett egy pillantást a kijelzőre, azzal a szándékkal, hogy elnémítja a hívást, meglátta Naomi Grossman nevét, és úgy döntött, mégis felveszi. Eközben jelzett Lúnak, hogy még maradjon. Nos, a kitartása kifizetődött. Vágott bele Naomi minden előzmény nélkül. Mit találtak? Jackben már is új életre kelt a remény. Ahogy mondom, ez még csak előzetes eredmény, még előttünk áll a megszokott rutin, de a gyors teszt alapján kijelenthető, hogy nincs semmilyen kannelopátiára utaló öröklött genetikai rendellenesség. Nem találtunk semmilyen megszokott mutációt. Jack reménye ugyanolyan hirtelen dőlt dugába, ahogy felé lett. Remélem segíti az ügy megoldásában, hogy ilyen gyorsan választ kapott a kérdésére, tette hozzá Naomi. Felesleges is mondanom, hogy megkapja a teljes jelentést, amint meg lesz, de ez beletelik egy-két hétbe. Jack köszönetet mondott a DNS labor vezetőjének, mielőtt kinyomta és az asztalra dobta a telefonját. Lemondó pillantással nézett fel Lúra. Ez volt az utolsó reményem arra, hogy a tudomány megválaszolja a hogyan kérdését. Talán ott van még a szövettan és a toxikológia, de az ösztönöm azt csúgja, hogy attól se várhatok többet. Akkor lassan rám kerül a sor? kérdezte Lu. Még nem? rázta a fejét Jack. De hamarosan. Alig várom bólintott Lu. Oké. Nekem mennem kell, de te maradj a fenekeden. A nyomozó bicentett, azzal kilépett a folyosóra és a felvonók felé indult. Jack tekintete visszatért, a befejezetlen iratok és elemzésre váró szövettani minták halmaira. Tudta, hogy lekéne tudnia a nyomasztó papírmunkát, de a luval folytatott rövid társalgás és Naomi kiábrándító hívása felszította lelkesedését a passzéro ügyben. Újra kézbe vette telefonját, hogy üzenjen Lorinak, aki nyilván még most is a 4.21-es szám alatt érzékenyítette a leendő polgármestert. Az üzenetben közölte, hogy kiveszi a nap hátralévő részét, ezért ne is keresse, ha majd visszatér az irodájába. Miután végzett, ezzel zsebrevágta a telefont, és magára kapta a kabátját. Leemelte, és felvette az ajtó hátoldalára akasztott hátizsákját is. Azt tervezte, hogy megáll az MMK-nál, Átveszi szó mappáit az információs pultnál, majd átmegy a sürgősségére, és megpróbál találkozni Ronni Kavanóval, mielőtt hazamegy. Miközben a lift felé tartott, felötlött benne, milyen jó lenne kihasználni az enyhe időt, és leugrani kicsit a kosárpályára, egy kis testmozgás csodát tehetne vele. Rá is férne, ha belegondol, mi vár rá oda haza.